Elhamdülillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil almiyabi'l mursalin sayyidina muhammedin wa alihi wa sahbihi ecma'in Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa ahli uqzami lisan yafqahu qouli Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tana innaka alimul hakim Allah'a şükürler olsun Allah'ın nimetleri gerçekten ve Çünki qul nə Allahın neymətini şükür edəsə, görü qədər Allahsın o neymətini atdıraq, çünki Allah talar Qurana kəndə bunu vəd verib. Və həmçində bugünkü neymətlərdən biri də şükür olsun ki, Allah subhanıqlar, Allah subhanıqlar bizi məhz, e, bütün firqələrin içindən heç bir firqə deyil, yalnız-yalnız Peyğambəs Hasəmin yoluna, yəni sünnə, əhl-i sünnə və al-cəmiyyətini nisbət edib və həqiqətən də əhl başqa məsəblərdən, fiqələrdən, yollardan üstün nə odur ki, əhlüssünnənin, yəni məsədir, mənbəyi söykənəcəyi arxalanacağı yer Quran və sünnədir. Və Allah səhnətə bizi bu yol üzrə sabit eləsən. Yaxşı, biz keçən dəstə Abu Reya Radiyallahu anudan hədis keçdi ki, peyğəmbər sallallahu yanına bir insan gəlir və deyir ki, mənə tövsiyə verin, nə etdir? Və bəzi rivayətlərdə də deyilir ki, dil elə bir qapı, qısa bir əməldən ki, mən onu dərk eləyim, əməl eləyə bilim, hiss eləyə bilim, unutmayım. Hə peyğəmbər xan müdəffələrlə deyir, hər dəfə sonsuz ona qayıdır ki, qəzəblənmə, qəzəblənmə, qəzəblənmə. <coughs> Və biz keçən dərsdə bu hədisin aslanmasına qeyd etdik ki, e, sələflər bu hədis üçün deyiblər ki, həqiqətən bütün asililərin, şərlərin zəmi bu qəzəblənməyin bir isim misal çəkdi Yəni, qəzəblənmək uzbatından insan mininələni təliyə bilər, zövcəsini boğuşaya bilər, atanasına söhə bilər və eləxə və s. Və nə qədər ki, bütün pislilərin edəmi, şəri bunda birləşibsə və eyni zamanda da bütün yaxşılıqlar da bu qəzəblənməyin əksindədir. Yəni, qəzəblənməməkdir. Aydındır. Və düz hədis uzun idi, gözəl hədis idi, faydalı idi. O gədə inşallah biz Allahın zeyləm abi ya'la şedad bin aws radıyallahu anh kesedii ki buyuruyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inna allaha katabela ihsana ala kulli şeyin fe idha qataltum fa ahsinu al-qatlata wa idha zabahtum fa ahsinu zabha walyuhidda ahadukum şefaradahu walyurih zaman Gözəl şəkildə öldürün və kəsini zaman da gözəl şəkildə kəsin və sizdən biriniz öz pisağını itiləsin və öz kəsini rahatlasın. Mədisi də İmam-Müslüm rəvat edib. Əvvəl onu qeyd edilmək lazım ki, alimlər bu hədsin şəhrində qeyd edilirlər ki, yəni kətəbə sözünün mənasını vazib ki, xatırlıyıb var. Çünki bu, su alimlərində və fiqq alimlərində E, kitəbə sözü vazibliyə darət edir. Necə ki, Allah Subhanallah e, Quran-ı Kəmələdə si bu ki, namaz yazılıdır, yəni fərz olundur. Bu baxımdan da e, ehsanlığın özü də, yəni vazib, aydındır. Sadəcə ehsanlıq deyiləndə, yaxşılıq deyiləndə nə nədədə tutulur? Əvvələn qeydirmək lazım ki, yəni Allah Subhanallah hər bir şeydə vəzili vaxtda yəni ki, hər bir məxluqa, hər bir e, əmələ rəhmat yazır, ihsan yazır. Yəni insan əməhsin e, olmalıdır. Çünki onun bəzi rivayətənə gəlib ki, Allah Subhanahu taala muhsindir və hər bir şeydə də əhsanlıq yazır. Yəni əhsan sözünün də mənası, yəni yaxşılıq deməkdir. Və yaxşılıq deyəndə ə, bütün əməllərdə bu yaxşılıq nəzərdə tutulur. Həm birinci məsələni götürək, ə, haramlardan çəkinmək. Yəni haramlardan əhsanla çəkinmək, yəni əgər insan bir əməldən tövbə edibsə Bəsələcə, götürək sigaret. Əli insan sigaretdən tövbə edibsə, onun ən gözəl tövbəsi halları necədir? Ümumiyyətlə sigaret çəkənə yana getməməli, ondan sonra sigaretə baxmalı deyil, sigaret çəkiləkdən uzaqlaşmalıdır, e, sigaret dalanca kimsə tükana göndərisə girməli deyil, belə xələ və s. Yəni, o həmən tövbəsini, həmən haramdan çəkinməsini ən gözəl şəkildə çəkinməyə çalışmalıdır. Məsələn də və ya təki araqdan tövbə edibsə görə. Əgər araqdan tövbə edibsə, bu evində e, arağın e, hazırlanmasına səbəb olan səbəblərdən də çəkinməlidir. Yəni meyvəni qızqırtsın, nə bilim onu eyləsin, bunun üçün verdiyin nə ki səbəb amillər var ki, o harama aparacaq, onlardan çəkinməlidir. Və ya da götürə e, görə e, bu zinadan tövbə edibsə. Əgər e, zinadan tövbə edibsə, O zina elədi yerdən uzaqlaşmalıdır. Ona o zinaya meylli olan insanlardan uzaqlaşmalıdır. O zinaya aparacaq vasitələrdən uzaq olunmalıdır. Çünki Allah Subhanahu Qurağ-ı Kərimdə nə ki, hədirə Quranda qeyd eləmir ki, zina etməyin. Belə bir ayə var, qonda yoxdur. Yoxdur. Quranda var ki, "Valə təqrabu zina. Zinaya yaxınlaşmayın. Yəni zinaya aparacaq yollardan çəkinin. Yəni, çəkinmək, aparacaq yollardan çəkinmək birbaşa feyli eləməkdən daha-daha daha şiddətlidir. Yəni, gör e, daha, nə mənədə daha işlədilir. Yəni, əgər o çəkinmək Allah s.a. o feyildən deyil, ona yaxınlaşmaqdan çəkindiribsə, gör onun feyli nə qədər şiddətlidir ki, Allah s.a. o feyli deyil, o feyli yaxınlaşmaqdan elə çəkindirir. Aydındır və bu cür. Və yaxud da ki, götürək, əgər Allah s.a. qədərində səbr eləmək barəsində. Yəni orada ehsan necə olmalıdır? Yəni ehsan orada Allah Subhanahu taalanın e, müqaddəratına, qədərinə, əgər tayfışından valideyn itkisi, övlad itkisi, qardaş itkisi baş veribsə, e, məsəl üçün e, düz ağlamaq rəhmətəndir, çünki peyğəmbərin övladı dələndə gözündən yaş gəlmişdir. Amma qışqırmaq, şübə, nisanəy nə mə, hətta deyəndə ki, hesabə təbliğ eləyirəm də bundan o eləniyə bilməliyəm ki, bu səbirsailmır. Yəni o cür hallarda da ən gözəl şəkildə səbr eləməlidir. Aydındır, çünki o da Allah Sübhanahu Teala-nın yenə yəni qədərində e, yazdığı, yəni onun başına gələn əməllərdir. Və həmçində e, məxluqatlarla müəmmələtə, yəni məxluqata da müəmmələtə də insan gözəl şəkildə müəmmələt eləməlidir. Məsəl üçün qız alanda, qız verəndə, ticarətdə, əgər kim çəki istəməz çəki onun qızını e, evə aparıb döyüsünlər. Sonra əri əziyyət versin, qaynatası əziyyət versin, qaynatası əziyyət versin, qaynı, nə bilim, bazıqda problemə var ki, bugün Azərbaycanda, əhələ kimsə onu ə, öz qızına rəva bilməzsə, öz anasına, batına rəva bilməzsə, eyni zamanda da heç birinin qızına onu rəva bilməlidir. Aydındır, görürsən ki, kəbin kəsəndə, ya görürsən ki, hərdən bildirmirlər, həqiqət asır demirlər, aydındır. Ə, tam ki, məsəl üçün ikinci dəfə evlənmək istəyir, qızı valideynə xəbər eləmir. Sonra görürsən ki, niyyətində var ki, alın müəyyət sonra boşum xəbər eləmir əvvəzdədən. O qədər problemlər var ki, bütün yəni, bu müamilətlərdə hökmən ən güzəl şəkildə müamilət eləmək lazımdır. Və ya da ki, ticarətlər özündə. Əgər sən istəmirsən ki, sən ticarət elədiyin zaman səni allatsınlar, istər çəkidə, istər keyf Eyni zamanda da sən də o cür davranmalısın. Ələ sən bilirsən səki bu xarabdır, keyfiyyətsizdir, bətə ki, çəkisi alıdır və, və s. Eyni müamiləndə sən qardaşınla farmalı deyilsin. Aydın çünki sən onunla ən gözəl şəkildə müamilə gən eləməlisən. Və, və həmsində Peyğəmbər s.ə.v bu hədsin yəni sonunda isə iki dənə də misal gətirir. Əvvəlla Peyğəmbər s.ə.v Deyilir ki, Allah s.ə. hər bir şeyə ehsan yazıb, yaxşılıq yazıb və biz də bir neçə üçün misal çəkdik və sonra Peyğambər s.ə. 2 dənə şey misal çəkib, öldürməyi, bir də kəsməyi də. Düzdür, alimlər deyir ki, bunu Peyğambər s.ə. sadəcə o qədə yaxşılıq eləməli şeylər o qədə şeydə çoxdur ki, Peyğambər s.ə. sadəcə bu əsaslarını gətirib və də bunu bir baxşılıq kimi gətirib, nümunə kimi gətirib, aydındır. Onlardan birincisi, peyansom deyir ki, əgər öldürsəniz, ən gözəl şəkildə öldürün. Öldürsəniz, ən gözəl şəkildə öldürün. Və bu, öldürmək də aiddir e, insana və yaxud da ki, məxluğa. İstər insanla, istər başqa məxluğa. Yəni, hansı şeylərin ki, öldürülməsində əmr olunmuşuq. Məsəl üçün, birinci götürək insan özü. İnsan özü iki halda öldürülə bilər. Birinci, əgər kafirdirsə, çay ilə döyüşəndirsə, aydındır, yəni cihad vaxtı. E, i̇kinci də, əgər o, e, İslamda olub mürtəd olan və ya da ki, ablayın məsulun həssində keçdiyimiz üç sənə şəhddən birisə, aydındır. Ya evli izinəkar, ya damatdan çıxan, ya da ki, isas, aydındır. Yəni, iki halda insan e, özdürülə bilər. Yəni, o birinci halda, kafirin özdürülməsində Peyğəmbə s.ə.v döyüşlərdə Təmsil eləməyi qadağan edib. Təmsil də nədir? Döyüklərdə həmən kafirlərin barmağın, qulağın, gözün, burnunu kəsməyi. Yəni, o ilə əziyyətdir. Çünki bu, açıq-açıq hədislədə qadağan edib. Çünki, Salam, bir dənə İmam Əhməd hədisi qudusu gətirir ki, Allah Subhantala əmr eləyir ki, mənim qullarıma təmsil eləməyir. Yəni, onların hissiyatların hissə-hissə doğramayır. Həmçində başqa rivayətdə də ki, Peyğambər s.ə.v döyükləri gedəndə əmrədədir ki, döyüklərdə heç vaxtı e, kafirləri təmsil eləmin, yəni hissələrinə ayırmayın. Aydın, yəni qısaq-qısaq doğramın onları. Ancaq bu, o halda onlara qarşı eləmək olar ki, əgər ki, onlar müsəlmana qarşı onu ediblərsə, aydındır. Dedə ki, Peyğambər s.ə.v e, bir dəfək bir yahudi, e, bir cariə, yəni qadının qulağındakı qızın səhv eləmişə keçmiş və əsə. Qızılı, Qızılın şeylərinə görə ağız, onu salır iki ağzın arasına və başına-başına vurur, oğrayır onları, qadın həmən qızda ölümdə halında olur, sonra bildirir ki həmən yahud eləyib, sonra onu həmən ki kimi də öldürürlər, aydındır. Yalnız-yalnız o halda, o eləyib səhər. Və həmçəndə qız satın uraniyin var, məşhur qəstədə, hansı ki onların bir qəbrək, uraniyin qəbrəsi gəlir onların mədələndə kök qəstəyi olur, Beygər Pensamiyana görə, Pensamiy gedin, əzizəcanın e, dəvələrinin südünə için, dəvələri siliriklə için, və bunlar gedirlər, onu eləyirlər, bir neçə gün qala şəfa tapandan sonra götürürlər, çobanın gözünü çıxardırlar, nə bilim, orasını, burasını kəsirlər, əlin, qolun, i gününü altına qoyurlar, dəvələri sürüb gedirlər. Sonra xəbər çatır Peyğəmbərsan, Peyğəmbərsan onlardan e, balaca qoşun göndərir və onu həmin adamlar da o çobanın elədikləri kimi eləyirlər, aydındır? Yəni bir halda Heç döyüşlərdə, cihadlarda heç vaxtı kafirlərin o cür öldürmək olmaz. Və həmsin də alimək deyir ki, e, ən e, qısa onların öldürülməsi də istər birinci qitim, istər ikinci qisim qınımdan boynunun vurulması, aydındır. Ancaq onu tutub yerə yıxmaq, bıçaqla asla-asla kəsmək, ona əzə vermək, bu sünnəyidir. Onun yadda saxlayın. Çünki heç bir halda onun əziyyət verməsi artıq ə e, dilə deyə qadruncə şəriətin tələb elədiyindən artıqdır. O günahdır ola bilər. Hə, kimsə o kafiri yerə yıxıb çağını boynu qoğunu yavaş-yavaş kəsməyi, o kafir ağ əziyyət verəndə ondan ləzzət alırsa, bu artıq xəstəlikdir. Sünnətdə müxalifdir, aydındır. Heç bir döyüşdə də peyğəmbər (s.ə.s) kafirlənə bu cür davranmıb. Yıxısın yerə, hamsı baha-baha istəyənə, gülə, üzünə tükürür, kəssə belə O nə eləmək olmaqdır? Ən qısa yolu onun, ən rahat yolu onun yəni, öldürməyədən ötər onun boynunun vurulmasıdır. Çünki şəriyyətin onlardan tələb elədiyi şey İslamiyyətdir. Əgər onların İslam-a cavab vermilərsə, onda onlar öldürülür. Öldürməkdə onların canından ruhların çıxardılması o da ki, boynunun vurulması inandı. Aydındır. İkinci qism isə dedik ki, e, əgər e, müsəlmandır və o üç dənə səbəbdən biri ilə öldürülürsə. Aydındır. Bu da aiddir, e, evlizməkar və ya da ki, e, ya da ki, e, e, camiattansan, yəni İslami mütədə olunan, İslamdan uzaqlaşan. Bu halda da onların yəni, öldürülməsi, o təmsil eləmək olmaz, yalnız, yalnız onları qılıncdan öldürülmək, aydındır. Və alimlər ixtilaf edib-lək ki, yəni bu cür birinci və ikinci hallarda onların elədikləri kimi eləmək, yoxsa ki, ancaq qılıncdan öldürmək, birinci reyidə gəlib ki, Yalnız, yalnız, qılıncaq olmalıdır. Yalnız, yalnız olmalıdır. E, Bu, daha bu, həndi fəndi başqalanan rəyidi. İkinci rəyidi isə gəlib ki, e, onlara təmsil eləmək olar. Yəni, onlar nə cür öldürüblərsə, o cür də öldürülür. Üçüncü rəyidi isə Əhmədin həmbəlinə rəyidi ki, yandırmaqdan başqaq. Yəni, onlar elədiyi kimi öldürmək olar, amma yandırılması yandırmaq olmaz. Dəlil də gətir İbn Abbasın hədsini. Çünki Əli radiyalan dövründə Əli radiyalan, ya ilah deyənləri, Əli radiyalan tonqal yer qazıb, yandırıb onları turlayanda, onlar qayda deyirlər ki, biz indi bildik ki, sən Allahsan. Çünki onunla əzab verməyə Allah əmrini bildirmişdir və sən də onunla əzab versən, sonra İbn-i Abbas deyir ki, ya Əli, bu tür eləməyin düzgün deyil. Çünki benim salam Qadanev deyib ki, Allahın əzabı ilə əzab verməyir və Əli radiyalan deyir ki, mən artıq bilmir. Aydındır. Yəni, bu hədistən İmam Əhməd o dəlli götürüb ki, e, təmsil eləmək olar, yəni onun elədiyi kimi eləmək olar, onlar yalnız-yalnız ondan başqa xaydındır. Yəni, onunla e, kimsinin kimisi, qohumunu yandırıbsa, o onun qısasını yandırar bilməz. Xaydın, çünki bu, yəni qatalandır. İkinci hədisin qismində gəlib ki, e, hə, e, birinci ölüm dediyək aiddi insanlara, ikinci ölüm isə öldürül öldürülməyinə əmr olunan heyvanlar. O da ki, bir çoxu gəlib. Məsəl üçün, ayrı hədislə gəlib, Kətənkələ, sonra ə, sonra gəlib, beşi, beşi bir yerdə gəlib, ə, Qara əqrəb, Qarğah, İlam, Qara İyit, aydındır, sonra çoxlu isan, bunlar da bir gəlib. Ə, bunların da öldürməyində yenə də ə, sünnədən qıraçma olmaz. Yəni, hə, sana öldürmə əmri olub, laf yaxşı. Yığış isanları bir yeri üstünə bilən benzin tökür, Bir əmr, bu da ölmək yol, Yox, bu cür əzab vermək olmaq. Və ya da ki, sanı götürmək, bilinci əyaqlarını kəsmək, sonra qulağını kəsmək, sonra burunu kəsmək, sonra e, məhədəsini yaramaq, neynəmək. Belə cür var, yəni bu cür olmaz. Aydınca, və ya da ilan, əgər öldürmək əmr gəlibsə, ilanı götürüb şişə keçidib, odun içində fıratma olmaz. İki, ons ölür də qoyulsun, aydındır. Və ya da ki, kərtənkəli onu kimi, qarıqa onu kimi Fəzə dişə şey, iç, onsa qara şeytanı öldürmək lazımdır, amma əziyyət verə-verə e, bilir ki, tüfayla bir dəfə öldürə bilər, əziyyət verir, götürür, bir də bir ayağını vurur, bir də o bir ayağını vurur, sonra arxadan vurur, sonra o buradan buradan əziyyət verir. Bunların hamısı qadağan, aydındır. Hətta bu hədis onu göstərir ki, hətta öldürilməyə, öldürilməyini əmr olunan şeyləri də özdənə sünnədən qara çıxma olmaz, aydındır. Yəni onları əzav verə-verə, əziyyət verə-verə özləyəməz bu özü sünniyədən, yəni, rahat çıxmazlar. Hətin ikinci qüsimdə isə Peygaməd sonu gətirib ki, və idələdə bəhdi və gəsiniz zaman ə, kəsdiyinizi yəni, gözəlləşdirin və sizdən belədən öz sağaq etləsin və kəsdiyini rahatlasın. Bu da onu göstərir ki, ə, hətta heyvanları kəsəndə belə insan, yəni, gözəl üslubla, yəni, kəsməlidir. Hancı ki, bilə Əgər mən baxır görürük ki, bir nəfər kəsdiyi heyvanı əlindən qaçır, sonra qaçır onu tutub başı ayağından tutub sürükür, sürüyür gətirir. Həmin zamanda deyir, deyir ki, Onu deyir, Allahın deyir, e, elə bir rəhmətlə də, çünki o artıq e, kəsilməyə gedir." Qaidə-fərslam deyir ki, onu kəsməyə apardığın zaman heç olmasa Rəbbinin dərgahına göndərdiyin zaman heç olmasa son deyir, gözəl üsulla ödür. Aydın. Həmin də İbn Ömərdən gəlir. Hans İbn Sirin rəhməhullah deyir ki, bir gün İbn Ömər bir nəfərin yanından keçir və görür ki, heyvanın ayağından südüyü bəparır. Sizinlə mindi e, qabaq ayağıdır, azı gir, vaite gəmlə, vaite yəpiş aparır və deyir ki, neyinsən? Nəyi kəsməyə aparırsan? Deyir ki, vaylət, istəsənə vay olsun. Onu dirrə Rəbbinin dəyəyana gözəl üsullu da sür. Aydındır? Və həmçində bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi heyvanı kəsir və cəvəni e, qoyunu yığıb ayağını qoyub piçnəsinin üstünə, ayaqlandıtsıb, qoyun baxıb-baxıb bıçağın itiliyir. Və qayda deyir ki, nəyinsənsən, sən onu bıçağın itilirsə, deyir, bunu elə bundan əvvəl elə şeydür. Sən içirsən ki, e, bunu ölü ölenlər, ölənlərdən baxıb ölsün. Yəni bundan əvvəl kəsilən heyvanlar bunun gözün qabında kəsilib. Aydındır? Bu görə-görə kəsilib. Və farsan deyir ki, sən, istisən? sən istisən ki bunu bunu öldürsün. Yəni meyd olsun, haram olsun. Aydındır, çünki o da heyvand, o da canlıdır. O da o ki, e, onu kəsən zaman da belə heyvanlar görməməlidir. Heyvan bir-birini görməməlidir. Ümumiyyətlə bu hədisin bu ikinci səsin o fayda çıxır ki, e, kəsməyin özünün ədəbləri, sünnələri var. Aydındır. Birinci ədəbi odur ki, insan düz yaxşıdır, dəstəmazlıq olmağı yaxşıdır. Çünki hər ibadətdir. O da Allah subhanta olan, necə deyərlər, büt üçün döyül, qəbir üçün döyül. O Allah subhanta olan kəsilən heyvanı istər qurbanlıqda olsun, istər, necə deyərlər, elə adi, əqiq olsun, fərq yoxdur. Ancaq bu sünnədir, dəstəman sünnədir. Sonra sünnələrlərinə biri bunun üzmün qibləyə çöndərilməsidir. O da sünnədir, vacibdir. Ən əsas vacib isə onun bismillə ilə kəsilməsidir. Aydındır. Çağın içlənməsi, o da sünnədir, yəni bıçağı ondan əvvəl içlənmək. Sonra onu heyvanların qabında görünməməyi, o da sünnədəndir. Aydındır? Sadəcə biz sünnət sünnə deyib bunlara tərk lazım deyil. Çünki dediyimiz kimi, və zaman da kəsməncə yaxşılaşdırın. Bu yaxşılaşdırma özü sünnələri əməl etmək deməkdir. Aydındır? Yəni hətta kəsən zaman onu rahatlamaqdan ötrücə tez canı çıxsın deyə onun birinci əsas hüququmudur. Mən yəni, burasıdır, burasıdır. Onu yəni, qəssaba daha yaxşı bilir. Onunla əsas tez kəsilməsi boynun onun canı çıxsın. Kimincə başı çıxını görsən ki, heyvanı burada burdan, burdan başı kəsməyə bir öləcək. O heyvan yaşaya bilər elə. Bir gündə, iki gündə, üçündə yaşaya bilər. Buradan heyvanı kəsməz. Heyvan kəsilər buralı burda. Çünki buradadir əsas onun 3 dənə biri sudu, biri yeməli, biri də bu, bu hələ qumudur. Əsasən onlar kəsilmədi, sonra isə o artıq başının qanı çıxmağa. Və bu cür hallarda düzgün əməl eləmək lazımdır ki, sünnədən qan artıq çıxmasın. Aydındır? Yəni heyvan hətta o kəsilən zaman da belə pensum ən bilirib ki, yəni sünnədən yəni qan çıxmıyan. Yəni hətta heyvanı kəsdiyimiz zaman da ən gözəl şəkildə, yəni kəsilir. Aydındır? Və bu dəقیقlən də Nizə diyllər, dinin ədəblərindəndir. Din ədəbləri nədir ki, həm öldürən vaxtı, həm kəsdiyin zaman, yəni kəsdiyi və yəni öldürüb ən gözəl, yəni üslubda öldürmək, ən gözəl üslubla kəsmək. Və Allah səndə də belə ki, Allah səndə bizi sünnə üzərində sabit eləsin. Bizi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in yolu ilə mənəhcilə gedənlərdən eləsin və düzün Allah. bilir, vasal Muhammədir, vələllə Muhamməd.